Тому що батько любить м'ятися, ніколи не поспішає, все плутає, забуває, така собі млява риба. Звісно, якщо можна уявити собі мляву рибу, котра постійно забуває в громадському транспорті чи різноманітних установах і організаціях парасольки чи рукавички. Батькові завжди важко відразу сказати людям, що саме він одних чекає що сам хоче до них донести, і таке інше. Батько завжди чогось соромиться, навіть свого тюхтійства. До речі, в тюхтійстві він не винен. Воно дісталося йому у спадок від його мами. Назвичайно делікатної пані, котра, коли чула фразу «Нахабство, друге щастя», могла зомліти від обурення. От і настав цей казковий черневий день. День мого народження. Я народилася гарненькою дитинкою. У мене були великі чорно-сині очі і довге руде волосся. Мамка, готуючи сало, бач, як і в дівки шикарне волосся жартувала із насиленою мамою весела, завжди трохи, на підпитку няня. Розпочався процес вибору імені. Як будь-який вибір, він давався моїй родині нелегко. Серед своїх не було згоди. Мама зовсім не хотіла вмикати мозок і підбирала мені ім'я. Вона вмикала його тільки тоді, коли потрібна була її критична думка. Спочатку мене хотіли наректи Софією. Пропозиція батька. Але мама сказала, що родоволоса дівчинка на ім'я Соня це вже занадто для простої української радянської родини. Потім дебатувалося ім'я Ольга. Альтернативна пропозиція батька, яке досі мені подобається. Напевно, через те, що мене так не назвали. Знов-таки мама вперлася і сказала, що ні за що не назве рідну дитину іменем батькової тітки Олі, котра на глибоке переконання мами була неохайною хвойдою і ніколи не вичищала бруд з-під нігтів. Я постійно думатиму, що моєї доньки під нігтями бруд. Це для мене занадто, писала мама в листі до батька та родого. Рудин не лишався осторонь. Він запропонував чудове ім'я Анжеліка, тому що потайки дивився французький серіал про Маркізу Янголів і був закоханий у надзвичайно вродливу французьку акторку Мішель Марсіє. Мама відкинула розкішну Анжеліку з тих самих єврейських мотивів, як ото раніше бідну сонь. Ось так збігав час. А мене всі називали дитинкою. Просто дитинка. Дитинка без імені. Тоді мама сказала, що в цьому домі, як видно з усього, чоловік вона, і що вона тягне на своїх тендітних плечах усі сімейні клопоти, а тому приймає ось таке рішення. Ти зараз підеш до відповідних органів і назвеш дитину простим радянським ім'ям, яке і впишуть у її свідоцтво. З повчальною, можливо, трохи з верхньою інтонацією, мама сказала таткові своє останнє слово. Батько завжди прислухався до жінок. Йому здавалося, що жіночими устами рече сама мудрість Хоча я припускаю, що батько просто не любив, не хотів, не був здатний щось вирішувати самотужки. Отже, батько вирушив у ходіння по суках. Він розповідав, що довго.